הופכים הבאים למופע קריוריון. שאני מזייף. כן, זה הביקורת. לא, המזייף זה אני. זה אני המזייף. אני מזייף מספר שתיים. אני כל שני בדיוק. טוב, אתם כבר מבינים שזהו מעדן ויניל, זוהי מעדן ויניל, וזוהי השעה השנייה. אז יום שלישי הגיע, קורן. כמו שאתם יודעים. בסוף הוא מגיע. הוא מגיע יום שלישי. הוא מגיע ופעמיים יותר כן, ואיתנו המורג. איתנו משה ירונסקי. ואבינועם קורן. אבינועם <laughs> קורן. <laughs> אמיר המפיקה, <laughs> דוטן. דוטן הטכנאי. ואם אתם זוכרים, ואם לא, אז נזכיר לכם את השעה הראשונה, פתחנו עם שלווה בביצוע המקורי של להקת הנחל, וזה שלווה. מתוך הסרט הלהקה של אבי נשר, סרט שחוגג 40 שנה, רבותיי, 40 שנה לסרט השמן. הזה. איך הזמן כן, רץ. וסרט שהתבסס לא מעט על שירים של להקת הנחל, זה. כולל הסיפור הידוע על המרד <laughs> בפרי יאיר <Okay>. רוזנבלום, <laughs> שלא נחזור אליו עכשיו, <laughs> כי דיברנו עליו בתוכנית לפני שבועיים, נדמה לי. אז קודם כל, שאלו מהביא. רגע, אנחנו צריכים אחר כך, אחר כך, נשמור <sbe> <tune> מקום קטן <tune> לשאלה כן. לגבי להקת הנחל. <tune> איך, איזה משהו קטן מתוך <tune> ההווי שהיה בלהקה כשאתה <tune> היית. זה סיפור מעניין. טוב, אני צריך לשאול שאלה שוב, יש לנו שעה שלמה בשביל זה. אבל לפני חודש בערך, נפרדנו, לצערנו, מזמר. נפלא. כן. יגאל בשן. ואני חושב שאבי הכיר את יגאל בשן עוד לפני הצבא, ב-I like Mike. נכון. נכון. שולה חן <אח> כן, הייתה הכוכבת. קרבה ב-I like <אח> Mike. ויגאל בשארי הצעיר, מנחלת יהודה. היה שיחק תיכוניסט, חבר של שולה. <אח> וככה הכרתי אותו. הכרתי אותו מאחורי הקלעים של ארהמרה, של, של גיורא גודיק. שולה הייתה ציפי, הילדה הסובבה, הגימנזיסטית, שהיו לה שלושה חברים, רפי טיילר, מוטי גלעדי ויגאל בשן. שהיה יחיד בגיל המתאים. שהיה לפני המקין. צבא, הוא היה לפני צבא, הוא היה, לפני צבא כן. הוא היה כמעט גימנזיסט. הם כבר היו משוחררים. ואז אה, הוא התחיל... אה, קודם כל שמעתי אותו שר על הבמה. ואחר כך אה, התיידדנו מאוד. והוא היה שר לי אה, דברים שהוא אוהב. והוא היה כבר בחור שהופיע עם שלומית, שלומית אהרון, שהייתה חברה שלו. אז היא הייתה דוויניק. שלומית דוויניק, היא הייתה ידידה של התיכון, הם הופיעו ביחד בשם צמד גיל הזהב. מעניין. עברו שנים עד שגיל הזהב הפך להיות... כן. שניהם עם פצעי בגרות דרך אגב. אבל אין מה לעשות, הכישרון הוא כישרון. כן, בהחלט. בכל גיל. כן. ויגאל הפך להיות בן בית אצלנו. שלו ואני היינו נשואים טריים, גרנו ברמת אביב, הוא היה מגיע אלינו הרבה, החבר'ה היו מגיעים אלינו הרבה, הוא היה מגיע עם הגיטרה, מנגן ושב, אנחנו היו מוקסמים, ואז ראה אותו, מאח, מאותם אחורי קלעים, ראה אותו צבי בורודו, mm -hmm. שהיה בעבר חבר בשלושת המיתרים. עם אריק לביא ושמעון ישראלי, mm. מה שהיה טריו ערבה אחר okay. כך. הוא חזר ארצה אחרי הרבה שנים בחו"ל, הוא הסתובב מאחורי הקלעים של אלהמברה, כי הייתה לו אחות בשם מרים אורית, שהיא שיחקה באיילג מייל. והוא שמע את יגאל, וכמובן שגם הוא הורשם. הוא אמר לי, יגאל, בוא, אני עושה לך תקליט. מה זה תקליט היה? תקליטון, ארבעה כן. שירים. כזה עם חור גדול באמצע, שאתה שם... אדפטור. אדפטור מפלסטיק, mm -hmm. כן. של... והוא כתב לו מנגינות, עמוס אטינגר כתב uh, מילים, וגם אני. יגאל בא אליי, אמר לי, אני רוצה שתכתוב לי. וכתבתי לו סיר שנקרא יש לי פנאי יגאל הוציא את זה עוד לפני הצבא הוציאו ליגאל את התקליט הזה לפני הצבא ומיד הוא פשוט כמו שערה mm -hmm. כמו אש בשדה קוצים בחור נאי גבוה חמיזמטי מאוד אני תמיד אומר עם בגלה מעל הראש הוא נולד עם בגלה מעל הראש. ו... בוא נקרא שלו לחוך. לחוך, כן. נכון. כן. לפני שהוא הלך לצבא, הוא כבר היה כוכב גדול. פה אני רואה שאלות שעשיתי לו בעיתון להיתון. אני גם כתבתי, לא, זה היה במעריב. זה היה במעריב. אני כתבתי בשני עיתונים. כתבתי בליתון. תחת שמו האמיתי. אבי כהן, ובמעריב, בגלל שכבר הייתי אבי כהן בעיתון אחד, קראו לי נועם שחק, שזה נועם, אבי נועם, ושחק זה שולחם כהן. זה מאוד. מוסף הבידור של מעריב, שמעריב אז התחיל לתת מקום פעם בשבוע לפזמונים, למוזיקה. דבר שהיה ממש לא מכובד, yeah. עיתונות yeah. אז. Mm -hmm. ונתנו לאיזה צעיר כמוני לערוך את זה. והיה לי שם משאלון בזק mm -hmm. ליגאל בשן. Mm -hmm. אני אקרא את ההתחלה, כי זה מעורר בי המון, לא זוכר את השאלון הזה, אבל כתוב ככה. הוא בן תשע שלושה משאיריו התיישבו בנוחיות בצמרת. המסעד. נדמה לי שכל נעימה שהוא מהמם לעצמו נחטפת מיד דעות מצעד פזמונים. כל כך צעיר הוא כבר בפסגה, והוא נהנה מזה. הראש לא יסתרר והוא ממש ילד טוב, אך מעריציו אני יסלחו וירשו לי אותו כך. את משאלון הבזק שלנו אני מגיש הפעם ליגל בצן. וזה מה שיש לנו לא לומר. ואז אני שואל אותו כל מיני שאלות. אחת השאלות מתקשרת לתוכנית מהשעה הקודמת. אני שואל אותו על להקה צבאית. והוא עונה, אני כרגע מתחיל רק להיכנס למסגרת של להקה צבאית. צפון. ואני עורך עם המדיום הזה היכרות ראשונה. אני בטוח שהלהקה תעניק לי את הניסיון לעתיד. תלמד אותי א' ב' של במה, ותעזור לי את חלומי לשנים הבאות. וזאת לאחר חזרות ספורות בלהקת פיקוד הצפון. אני לא אקרא הלאה, כי אני עוד מעט טוב, זה מדהים. אנחנו נדלג מלהקת פיקוד צפון, לקצת אחרי, ולשיר שאני נורא אוהב, מה נשתנה. אין נשמע. ריגל בשן. הנה. זה מגיע. שויושר כתבתי עם יגאל, ואת הלחן כתב יגאל עם אלדד שוי, ביחד. כל מה שביקש, גם אם מצאי או חמץ, ליבי ביקש להתכווץ, כהיילות חבולים. אך הלילה הזה, שוב ליבי לא מתחמץ בי, הוא אינו מתכווץ, כי הוא מצא, כי הוא מצא, את כל מה שביקש, ומשמחה הוא מתפוצץ, הברית הזאת לא ננפץ. הלילה זה קרה בין מסובין הייתי כמו אבל, בצחוקם איני טובל, תמיד הייתי כסובל, ככה ללא חזו לי. אף הלילה הזה, את ברייך בלבד אשמור לי. זה הפרי הדחים מכל פרעות, ורק איתך אשב בין מסובין, ושוב ליבי לא יתחמק. מצא את שביקש, הלילה זה קרה באמת, מה נשתנה? לא, לא, לא, לא. נשתנה הרבה מאוד, לצערנו. כן. תשמע, זה שיר... עיבוד, הזכרנו פה, זה פופ, יוצא מן הכלל, נקי, מלוטש. הנה, ילדים, ילדים, תאמין לי. וזה בא לכם טבעי. זה מה שידענו. ויגאל, אה, לפי המסורת שהייתה נהוגה אז בידי ג'ורג' עובדיה, <laughs> הגיע <laughs> לסרט, <laughs> כמו <laughs> שלפניו אה, הגיע סאסי קשת, נכון. אחריו הגיע ניסים סרוסי, דרך אגב, יום הדין. גם אבי תולדנו. וההרפתקה הקולנועית של <laughs> יגאל בשן נקראה שרית. שרית כן. דליה פרידלנד שיחקה דליה, שם? דליה הייתה אימא של יגאל. כן. <laughs> If you can believe it. ירדנה ארזי, שיחקה בזה גם. וזה מחזיר אותנו לקטנח, כן? לקטנח, בטח. עכשיו, אתה כתבת את כל השירים לפסקול. כן, יגאל כתב את כל המנגינות, אני את כל הטקסטים. ואחד השירים שכולם זוכרים, זה כוכבים לא משקרים, אבל אנחנו נשמע את זה לא מהפסקול, אלא מתוך הופעה בזבה. עכשיו, משה, תסתכל רגע על העטיפה של הסינגל, תסתכל, לא, על התמונה. כן, רואים אותו. יש כאן איזשהו סוג של עצב. כן, זה נכון, זה מה שרציתי להגיד קודם, שבתמונה אתה כבר רואה את הדבר הזה שלצערנו... ואתה יודע מה? האיש היה מוקף באהבת לקהל. נכון. לא רק אהבת לקהל, גם חברים. היו לו חברים בלי סוף, שאהבו אותו אהבת נפש. הוא היה מרכז בכל דבר, באמת. הוא היה loveable, מה כן. שנקרא, mm -hmm. מאוד. הוא ידע לספר סיפור, הוא ידע לצחוק. ידע... אני זוכר יום אחד לפני כמה שנים, עוד בשנים הטובות, היה... הנחיתי את הפתיחה של פסטיבל היין בראשון לציון. כן. ערב mm -hmm. פתיחה נורא גדול, ובבוקר היה... הייתה חזרה. ואנחנו היינו בוקר, זה היה תשע בבוקר, בדרך כלל כולנו בתשע בבוקר, סמורטוטים, כן. מסמורטטים, ואמרו לנו, היינו המון אנשים, היו יזהר כהן ודפנה דקל, וכ... כולם, אמרו לנו, תעשו קפה, יש שם מטבחון, כמו שאמירה עשתה לנו כעת, אבל תעשו קפה, ועבדנו כאלה תותי עיניים. אני עשיתי שני קפה, גם שולה איתה, ואז יגאל מגיע בתשע וחצי בערך, והוא אומר, מה זה קפה? איך אני מת לקפה. הוא אמר את זה, שלוש רצו ועשו לו קפה. <laughs> <laughs> אמרתי, תראה מה זה, <laughs> הוא אומר, מה? אמרתי, אתה אומר, אני רוצה קפה, אתה מקבל קפה, אנחנו עומדים פה כמו אידיוטים, <laughs> ואתה... <laughs> נזיר. <laughs> ועל הבמה אני זוכר שאמרתי, מה שתמיד אמרתי, ולא רק אחרי שהוא איננו, שאם הייתי זמר, הייתי רוצה להיות יגאל בשן. בוא נשמע, כוכבים לא משקרים, הקלטה בזאפה. madam <laughs> look <laughs> <laughs> אומרים החברים, כוכבים רק משקרים, אל תביאי. בכל ערב בערבו לחשתי כוכב, שעיני סוף סוף תבוא, אחת אשר אוהב. Kach homim hachavarim Kach homim rak mishakri Al tami Eren eren ba kach homim Kach homim hachavarim Kach homim rak mishakri Al tami אתה מרגיש את המופע החג הזה, אהבה שם הוא קבל. כן. אז עוד שיר אחד של אינגל בשן ואבי קורן, שיר שבעצם נוגע בשורשים המשפחתיים. שלנו, כן. כן. זה מבית האבא. כן. בוא נשמע. אוקיי. הנה זה מגיע. עוד רגע. לא, זה שמענו כבר, אנחנו לא רוצים. נשמע את זה בהזדמנות אחרת. זה מה נשתנה. מה אמרנו לקראת שבת? עכשיו נשמע לקראת שבת. אנחנו אומנם ביום שלישי, אבל כבר כולנו מתכוננים לקראת שבת. כן. הנה, הנה. פה הוא ממש... תשמע, ממש מה שחסר לי עכשיו זה רק פח. he poses green the ah flow My family פודיוקסים, מאה ושש שפעים. כן. יגאל. יגאל. השיר זה דחה במקום ראשון. Mm. פסטיבל הזמר המזרחי. שנקרא כבר דרור או עדיין? לא, לא? עדיין זה נקרא למנצח, זה השיר שיר מזמור. מזמור. לא. זה היה ב-1973, mm. בענייני האומה. אני לא התכוונתי לבוא לאולם. אני לא יודע מאיזה סיבה. ובאותו ערב אמרו לי שמיקה בבית חולים, בבית יולדות, mm. ויגאל בבנייני האומה. ואני צלצלתי לאימא של מיקה, לציפורה, ואמרתי לה, קודם כל שאלתי אותה מה עם מיקה, היא אמרה, מחכים. אמרתי לה, אתם נוסעים לירושלים? היא אמרה, לא. אמרתי לה, אני רוצה שתמסרו רק ליגאל ברכות להצלחה. היא אמרת לי, למה אתה לא נוסע? אמרתי, אין לנו בייביסיטר ירושלים. <laughs> היא אמרה, חבל, כי הוא הולך לזכות במקום ראשון. <laughs> כל, ה... כל ההצבעות הקודמות מראות שהוא הולך לזכות במקום ראשון. אמרתי, לשור הנוסעים. היה לנו שכן, פופיק ארנון, אם אתם זוכרים, וצלצלתי עליו, אמרתי לו, אנחנו נוסעים לירושלים, הוא אמר, אני אעבור להיות עם הילדה, בסדר. הוא היה הבייביסטר, וטסנו לירושלים, ממש הגענו שריבקלה הודיע, הוא במקום הראשון, ועליתי לבמה. עליתי לבמה, זכינו מקום ראשון, ואז רפאלה אומרת, יגאל, רגע, יש לך שיחת טלפון, על הבמה, הוא לוקח את הטלפון, מודיעים לו שנולד לו בן, על הבמה. אורי. אורי. אורי, חנוכה, זה היה חנוכה, דצמבר, אורי נולד. אז איך אפשר לשכוח ערב כזה? כן, נכון. אז שולה חן עלתה פה עכשיו, ודיברנו על שולה חן קודם, ואנחנו צריכים גם לשמוע את שולה חן בשיר שנקרא גיטרה. נכון. שאבי ביקש לשמוע במיוחד. כן, זה שיר מאדם אירוויזיון. וזה שיר, <coughs> שולה מסופרת תמיד, היא אומרת, שזומרת בארץ, צריכה להיות בלהקה צבאית, ובוקדם אירוויזיון, אין, אין דרך אחרת. והיא עשתה, עשתה את שני הדברים. בהצלחה גדולה. פה היא לא הייתה בהצלחה גדולה. אנחנו... הלהקה צבאית פיצתה כן. כן. פה... היא זכתה במקום לפני האחרון. המקום האחרון היה שמור לבועז שראבי ולאה לוואי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, חברה טובה מאוד היא הייתה. מצוינת. כשבעולם עשו את המשאל ופנו לכל מיני מקומות בארץ וכולם דילגו על השיר הזה, ישבו ילדים שלנו בעולם ואמרו... להרצליה אנחנו לא נוסעים בעולד, בחיים, <laughs> לאילת אנחנו לא נהיה יותר. <laughs> נשאר לנו להיות רק ברמת השרון, <laughs> שנתנה לנו איזה חמש נקודות. השיר הוא גיטרה. סו לכן, גיטרה. שאני מאוד אוהב אותו. בהקלטה מלווים אותה המלחין רוני ואייס, ודרוז פישר, החבר. <laughs> ZANG EN MUZIEK נגני, נגני, גיטרה... לא, זה לא, זה גיטרה אחרת. זה גיטרה אחרת. אבל אנחנו נשארים עם שולה, וזה מביא אותנו למיני מדור אחר בתוכרת. המון אוטרוויץ. כן, בוא נשמע את בוא הביתה, ומשם אנחנו כבר ניקח את זה הלאה, כמו שנקרא. בוא הביתה. אתה כתבת את המילים, למה מי כתב? השיר הזה הוא שיר אמריקאי, mm. אני קיבלתי לתרגם אותו. השיר נקרא סנדי מורנינג. סנדי מורנינג, סנדי מורנינג, או אל אבי או משהו כזה. וכתבתי בהתחלה תרגום, אך יום א', אך יום א', איזה יופי, <laughs> איזה כיף לי ביום א'. <laughs> ואז אחרי שראיתי את זה אמרתי... Pedro לא אמין, הארץ יום א' זה לא יופי ולא כיף לי, זה יום הבא עשר. ואז זרקתי את המילים וכתבתי בוא הביתה. וכשאנחנו מופיעים, שולה ואני, אנחנו מופיעים כבר הרבה שנים ביחד, בערב שנקרא כל הדרך חזרה, אז אומרת שהשיר הזה כל כך הצליח. שהוא הפך לפרסומת לגבינת קוטג' חמישה אחוז של תנובה. כן. ופעם אחת והקהל אמרה, נורא, עוד לא הגיע השיר הזה, אז היא אמרה, אמרתי לה, תניי אז בוא יוזר תבוא הביתה. שלום חנוך וחנן יובל. או-אה, או כן. חברים של המעלקה. כן. בוא תהיה זהו, אז באנו הביתה. כן. And we're home. כן. It טוב, last. אז זה מביא אותנו באמת לקטע, אה, לאגף השירים המתורגמים, או okay. אגף השירים שאבי כתב להם אה, מילים עבריות. אה, ויש כמה כאלה, כן? Okay. יש כמה כאלה. עכשיו אני הרבה. מתלבט, מה אנחנו... מה, מה ניקח, מה כן. ניקח? יש הרבה, אה, אנחנו נתחיל משהו. אתה מנה. יודע מה? בוא תשים לי בבקשה. את אירי דותן. אה, אוקיי, אוקיי. חי <נפלא> אני כעשב בר. השיר... אתה רואה את זה? כן. יפה. כן. תכין את זה, כן, ויש מוכן. סיפור. זה השיר, ש... קודם כל זה השיר שנבנו על הקבר שלי. <coughs> זה, זה הטקסט. <coughs> רשמי? ה... רשמי, כתוב בצבא. את השיר הזה כתב הולנדר לפסטיבל זה מיידיש. היה דבר כזה בארץ. כן, נכון. ושרה אותו ביידיש, אתם לא תאמינו, רבקה זוהר. חלי ויגוזון אין דה פלט. זהו. יפה. ואני שמעתי את השיר הזה, והוא נורא נורא מצא בעיניי. יעקב שטיינברג כתב. יעקב שטיינברג כתב את המילים. באתי להולנדר, כתב את המנגינה, אמרתי לו, אני רוצה לכתוב איזה תרגום בעברית. אמר, תנסה. ישבתי, שברתי את הראש, כתבתי תרגום בעברית. באתי לאימא שלי כדי, אימא שלי ילידת צפת, כדי לראות שאני לא עושה איזה פשלה. נתתי לה את המקור ואת התרגום, והיא מסתכלת ואומרת לי, יוצא מהכלל. מתייגם את זה? אני, מעלה, אני אומר לה, <laughs> אני אבל אתה לא יודע יידיש. <laughs> אמרתי, אימא, אני יודע יידיש, איפה אתה יודע יידיש? אמרתי, מהשדות של אח ושל אבא, שלא רציתם שם. בדיוק, גם אני אומר את זה אותו דבר. אבל עד יומה האחרון, היא נפטרה לפני כמה חודשים, היא לא הסכימה לזה שאני מדבר יידיש. היא אמרה, הוא עובד עליכם, הוא לא מדבר יידיש. זה שיר יפה. כן. זה שיר יפה, ואנחנו נשמע אותו. זה אני רוצה אותו. על קברי. אלך, יש נאנח, יש בוהה אל העולם. ייתנו רק חורף לך, עץ ירוק וקיץ חור. חי אני כעשף בר, כמו גלים מלא נהר. מה סופה מתוק אומר, שיר חיילו הוא קצר. הסוף המתוק אומר, שיר חיינו הוא קצר. הם חיים את הדממה כאן על פני האדמה, אך יש נשמה, אם קטנה או עצומה. זיכרונות ישנם ימי הסבובים בשירתי. אשר יבוא די על דף הרשום, הם חלבי והם דמי. אשמור אותם בבוא היום, כי השאר יאבדו עמי. משום כך כסף בר, כמו גלי מלא נהר. אך סופי מתוק אומר, שיר חיינו הוא קצר. משום כך כסף בר, לא גנים עלי להר, כך סופי מתוק אומר, שיר חיינו הוא קצר. כן, מה, מדהים, מדהים. שיר נפלא, שיר נפלא. גם צריך להזכיר אותו. היה מוזיקאי. צנוע מאוד, ומוכשר מאוד, ואיש נפלא. וכמה? שלוש שריות בפסטיבל הזה? מעולה יותר? כן, הולם. כן, כן. כולל אהבתיה. פתאום אהבתיה. עכשיו, אהבתיה. פתאום היום. אהבתייה, בטח. עכשיו, במסגרת מדור השירים המתורגמים, אנחנו עוברים לאהבה נוספת. של אבי, וזה מחזות זמר. או-אה. אנחנו לא נספיק הרבה, מה שאומר שאנחנו גוררים אותו לתוכנית שעה שלישית בהזדמנות קרובה. אבל תבוא עם שולה, כן? לא מקבלים אותו לבד. גם לבד. עם שולה עוד יותר. איך אתה מגיע לצלילי המוזיקה? צעי המוזיקה, מנחם גולן הגיע ארצה אחרי הרבה זמן שהיה בחו"ל. הוא נורא אהב את צעי המוזיקה והוא קיבל את הזכויות להציג את זה בארץ. אני הייתי אז בצפת והוא אמר לי, תשמע אבי, קיבלתי את צעי המוזיקה, אני הולך לעשות את זה, חנוכה, אתה מתרגם את זה. לא, אני רוצה את הפנות, מנחם. אמרתי לו, אוקיי, הוא אומר, אבל התקציב הוא לא גדול. אמרתי לו, מנחם, בלאו הכי אין לי הרבה כסף לשלם בעד לתרגם את זה. בסדר, ותיגמתי את זה, ומנחם, שהיה במאי שלי כילד, באי המטמון, את אילון טליל, ושבאמת אה, גדלתי איתו, לו, הפכתי להיות פתאום פרטנר שלו, ואחרי זה עשינו את אליסה ואת זורבה, ואני באמת, במקצוע זה מקצוע, זה לא מקצוע, טירוף. אני כל כך אסיר תודה לפעמים על דברים כאלה. מצד אחד, למשל, שלמה ארצי ויגאל. שהכרתי אותם בראשית התאהבותם. מצד שני, מנחם גולן, שהכיר אותי בראשית התאהבותי. מצד שלישי, יאיר רוזנדאום, שגדלנו וצמחנו ביחד. אין דברים כאלה בהרבה מקצועות בעולם. כן. אז אנחנו נשמע שיר שהוא אחד הדברים האהובים עליי ואותי משמחים. חני נחמיאס. כפפם של ארנבת, סיר של נחושת, כפפה מנומרת, וחבילות עטופות מסתתים, אלה דברים שאותי משמחים. כל פעמון וקצפת עם שטרודל, זנם של בוני ושניצל ופודל, ואווזים שאבים לשחקים, אלה דברים שאותי משמחים. וגם רח וממשי, כשנגשר על הלחי גולש לי, חורף כסוף שנמס לאוויר, אלה דברים שאותי משמחים, כשיושבים לי, כשעוקצים לי, כשעצור כפפה של ארנבת, סיר של נחושת, כפפה מנומרת, וחבילות עטופות בסרטים, אלה דברים שאותי מסמכים. כל פעמון מקצפת עם שטרודל, זריו של פוני ושניצל ופודל, ועבסים שעפים לשחקים, אלה דברים שאותי מסמכים. ידל לבן וגם רח וממשי, שרק אשר על הלחי קולשי, חורף קסום שנמס לאוויר. אלה דברים שאותי מסמכים, כשנושכים לי, כשעוקצים לי, כשעצום נורא. באים הדברים שאותי מסמכים, ואז שוק לבה, לרלע. חייב להזכיר את דינה גולן. אה, נכון. ששרה שם עם, עם חני. Mm -hmm. דינה הייתה חברה מאוד מאוד טובה שלנו, בעיקר חברת נפש של uh, שולה. Mm -hmm. Mm -hmm. טוב. Mm -hmm. אז uh, זה לזכרה. כן. מכ ما... מכיוון שאנחנו עוסקים, יש לנו עוד זמן כמה. יש לנו עוד זמן, כן. יש לנו זמן, בהחלט, כן. אולי, אז, אני... אז, אז אני הייתי מציע אולי... נו. No. שנלך למחזמר מקורי okay. שאני עשיתי, זה חמש חמש. חמש חמש עשיתי עם שמולי ברמן, ההוא מ"אנחנו לא צריכים", אבל פה הוא הבמאי של הסרט. אנחנו כל הזמן סוגרים פה מעגלים. נכון, mm -hmm. וזה הסרט שנורא אהבתי אותו, אני אגיד לכם למה. הסרט חמש חמש, מבוסס על מחזה שכתב אהרון מגנד, שכתב גם את איילייק מייק. ואיילייק מייק קרבה שורה חן, ב-55 אני כתבתי את המוזיקה, ושורה צירקה שמולי קימברמן, שהכה את אהרון מגנד, הכה אותו כשהוא עבד על חדווה ושלומי, mm -hmm. שהיה על חדווה ואני. של אהרון מגן. ולאביבה בנו היה שם תפקיד קטן בשני פרקים? בחטא ואו שלומי. כן, אז זה מחזיר אותנו להתחלה כן. של דהקת ובא... סנח. כן. בסרט השתתפו אה, המון שחקנים, אני לא אזכיר את כולם, כי אני אשכח ויהיה נורא, אבל אני חייב להזכיר את אה, זריה חריפאי, שהייתה באמת... ידידת נפש שלי, ואני כתבתי את התפקיד הזה במיוחד בשבילה. אמרתי לה, אני רוצה, אני עושה סרט, אני רוצה שתסתכלי. היא אמרה לי, רק אם אני אשיר שם. אז כתבתי לה שיר. אבל אני רוצה לשמוע את השיר שנקרא חיילים באים. אני אגיד לכם למה. כי איתמר הבן שלי, החייל שלי אולי. אה, החיילים באים. החיילים באים. כן, כן, כן. הבן שלי התאמר כשהוא היה חייל בחיל תותחניים, יום אחד הם חזרו ממסע נורא ארוך, ואז הוא צלצל אליי, כבר היה נייד. הוא לי, תקשיב, תקשיב, מה כל החיילים שאומרים עכשיו. והם שרו את השיר הזה, זה נורא רגש אותי. בוא נשמע. or or oh. אין okay. I <laughs> כשאתה שומע אותו, מה שאתה אמרת קודם על הבן, okay. אין פסק, זה שיר עם קצב, זאת אומרת, נותן להם את הקצב ללכת, אבל אתה מקודם אמרת על עוד דבר מעניין, שהוא מאוד עניין אותי, על הקטע הזה, שאתה בעצם על, הולך, הולך לבתי ספר בעקבות זה שהאחדים, הילדים הזמינו אותך, yeah. אתה מלמד שם אותם איך כותבים שירים, ורוצה להם יסודנקה, בוא, בוא תגיד כמה מילים, כי זה מעניין מאוד מה שאתה עושה. תשמע, אני טוען שכל אחד יכול לכתוב mm -hmm. יש עניינים טכניים שצריך ללמוד אותם, אבל לכל אחד יש שירים, יצור כן. בלב. Mm -hmm. יש לי ציפור קטנה בלב. כן. ואני עם הילדים האלה יושב. ואתה ממש מלמד אותם טכניקה כן, של איך לכתוב. אני, כן, אני מסביר להם, אנחנו בוחרים יחד נושא. Mm -hmm. ואז על הלוח אני אומר, מי רוצה להגיד את המילה הראשונה, את המשפט הראשון? וככה אנחנו מילה אחרי מילה. ואני מתקן להם, ואני מסביר להם מה זה מקצב, ומה זה חרוז, ואנחנו על הלוח מתקנים את השיר. Mm -hmm. עד שיוצא שיר, mm -hmm. ואז אני אומר, זה פזמון, וכותבים פזמון, ועד שיש שיר, בדרך כלל אני עושה את זה לפי לחן ידוע ומפורסם, כן. mm -hmm. אפשר לשיר אותו. כן, והיום גם אתה יכול להקליט את זה, כי היום בטלפון, אם אתה יש הקלטה לה... ואתה מיד מקליט. שמע, זה נהדר, כל הכבוד. טוב. אנחנו רואים אותו לפני סיום. אנחנו כבר לפני סיום. פעם רבי הפתעה. כן, זאת תהיה אחרת. לפעם הבאה תהיה הפתעה אחרת. אני חושב שהשיר שאיתו אנחנו צריכים לסיים, זה שיר שבעצם מתמצת את מה שיש לנו לומר לאבי קורן. נכון. אפה. ריק יגאל. ריק יגאל. תודה רבה. תודה רבה. אז תודה רבה לאבי. היה לנו... היה נפלא, שעתיים שעברו בצ'יפה. תודה okay. רבה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, ארון מורג. תודה לאמירה המפיקה. תודה לדותן הטכנאי. תחזרו אלינו בשבוע הבא. יהיו עוד דברים טובים במעדן ויניר. להתראות.